Та чи то дядько махнув рукою не дуже точно, чи хлопці самі трохи збочили, проте коли вони вибралися з плавнів, ніякого мацика не знайшли. Ні родного, ні ще якогось. А вже звичоріло. Хлопці нерішуче зупинилися, повертатися назад вони побоювалися, Плавні – то не таке місце, аби по ньому розгулювати вночі. Проте й серед голого степу теж не хотілося ночувати. Можна прокинутися з татарським арканом на шиї. «А давай проберемося он туди!» – запропонував Грицик і показав на купу дерев, щоб бованіла ваніла неподаліко черетів. «Переночуємо у Гіллі, а зранку видно буде». Проте... До дерев вони так і не дісталися. Зненацька зі степу долинув стукіт копит. Ледве хлопці встигли зачаїтись, як з-за очеретів, що довгим язиком видавалися у степ, вигулькнуло п'ятеро вершників. Неподалік від хлопців вони зупинилися. Але і на такій відстані Розглядіти їх було нелегко, бо на землю вже опустилися сутінки. Передній зіскочив з коня і наказав. «А тепер переодягатися!» І цвикнув зубом. От бісова личина знову розболівся. Вершники спішилися. Скинули верхню одежу, розв'язали сакви. А за хвилину хлопці закліпали очима від подиву. Перед ними були незвичайні подорожні, а татарські вояки. «А, Свериде, тепер тебе рідна мати не впізнає!» – зарегота один з них. «Вилитий бусурман!» «Та, краще б на себе подивився!» – огризнувся Сверид. «А що, я теж такий!» – згодився насмішник. «Мудро, пан, рішили! Коли що, хай нас шукають меженогайців!» «Готові?» – запитав той, що цикав зубом. «Ану, на коні?» «Рушили!» І дивні вершники почали розчинятися в сутінках. Грицик вагався недовго. Він зіскочив з дерева і сказав, Сеньку, давай слідом!» Та нерішуче опирався Сенько, Чомусь йому страшенно не подобалися ці люди. А чому її сам сказати не міг? – А раптом це сам Швайка, – наполягав Грицик. – Забув, як він у татарську одежу перевдягається. – Ні, то побігли, може й нас із собою візьме. Хлопці чим душ припустили на вздогін. І вчасно очерети саме поглинули останнього вершника. Згодом довелося брати напрямок на шурхіт та чвакання кінських копит в баговинні. Хлопці йшли не озираючись, тож і не бачили, як на зерці за ними скрадався вовк, той, через якого вони пересіли на плід. А врешті Шурхіт припинився. Натомість почулися вигуки і звуки якоїсь метушні. Ще кілька кроків, і перед очима у хлопців з'явилася невеличка галявина з коренем посередині. Неподалік від коріння горіло багаття. Воно освітлювало руду людину зі зв'язаними руками. Четверо спішених вершників не шпорили в корінні та під очеретами. П'ятий стояв перед зв'язаним і розмахував Канчуком. — А де ж твоє хутро, лайдаче? — допитувався він. — Немає. Немає в мене ніякого хутра, — відказав зв'язаний. «Ще не наполював! Брешеш!» Канчук свиснув у повітрі. Зв'язаний мимоволі відсахнувся. На його обличчі з'явилася темна смуга. «Скажеш тепер?» Зв'язаний, мов би, не чув цього запитання. Він лише похмуро стежив за метушнею спішених вершників. А ті виносили з кореня в ялину рибу та птицю. Один викотив барилком меду. «Гарно попрацював, лейдак», – сказав кремезний зайда, що трохи накульгував на праву ногу. «Та хіба це праця?» – зневажливо відказав інший. «Це кожен зможе!» «А от хутро де?» «Знайшов!» – почувся радісний голос. З закурення вигулькнув ще один зайда. В руках тримав добрячу в'язку бобрових та видрячих шкурок. Він зупинився між багаттям та хлопцями, що зачаїлися краю черетів, і засміявся. «Ай-ай! Та від цієї здобичі сам пан не відмовляться!» На це вам так не забудеться!» – крізь зуби вичавив бранець. «Згадаєте ще родого мацика? «Замовч!» – грикнув на нього той, Хто розмахував канчуком. Тоді підійшов до знахідки, провів по хутру рукою і наказав в та віск з медом тягніть до ріки. Там куми, мабуть, уже припливли. Хутро на коней. А з цим що робитимемо? Той, хто знайшов шкірки, кивнув народого мацика. Камінь на шию і в воду. Абранець тим часом поводився якось дивно. Не плакав, не ставав на коліна, не вмовляв, аби йому дарували життя. Він підвів голову, і з його вуст зірвався дивний посвист. Скидалося на те, ніби мацик підманював якусь звірину. Прибульці здивовано втупилися в нього. «Геч! Розсвистівся!» – зауважив кульгавий – Справжній тобі канівецький Соловейко. Ха, мабуть, глузду з глузду з'їхав, здогадався інший, від переляку. Проте рудий бранець мовби й не слухав їх, а він уперто висвистував одну й ту ж мелодію. І того свисту не зміг зупинити навіть ще один виляск Канчука. Рудий Мацик все висвистував свою дивну мелодію і при тому дивився у бік хлопців. Грицик аж зіщулився. Невже рудий мацик їх бачить? То коли так, їх можуть побачити і грабіжники? Що ці дивні вершники були грабіжниками, Грицик вже не сумнівався. Від таких треба триматися подалі. А з іншого боку, Цьому мацикові треба якось допомогти? Але як? Прибульці тим часом уже закінчили виносити речі з мацикового кореня. Клишоногий втиснув хутро Далантуха і прив'язав його до луки сідла свого коня.